Йшли б скоріше. Кодрявий і я підвелися за столу і подали дівчатам руки. Нам пора. Захоти ще, сміхнула сяда. Зайдемо, коли вже не буде тут німців. У сінях нас чекав мельдер, виструнчившись на кривих, немов великий рогач ногах. Кудрявий обняв Мельдера і його дружину. Я помітив, що старий косо зиркнув на руку Кудрявого, що лягла на плече його дружини. «Ось що, браття-кролики-латиші, фронт поки що за сто кілометрів. Німці почнуть забирати у вас худобу і самих гнати на захід, до Ригі, курзами». «Перекажіть усім своїм людям, щоб спровадили корів, овець у ліс, щоб і самі йшли в ліс сім'ями. Там і чекайте приходу Червоної армії. Всім, усім своїм людям!» наголосив Кудрявий. «Інакше фашисти заберуть у вас все, а самих постріляють або поженуть Німеччину, як це вони вчинили з людьми на Псковщині». «Зрозуміло?» Зупинив кудрявий погляд на хазяїнові. «Сапрут?» «Сапрут», – відповів той. «Паудис? Спасибі за все!» Свейки. Обходячи хутори, на яких стояли німецькі солдати, ми наткнулись іще на одного солдата, озброєного карабіном. Він одразу підняв руки. «Не вбивайте!» Я не німець, я латиш. Утік із фронту. Я з 19-ї дивізії. Прийшов додому, тут німці. Мене погнали в дивізію соломіць. Не вбивайте!» Благально мовив, поклавши собі руки на груди, нема умолився. «Я Арвід з цього хутора. У мене стара мати і більш нікого. Клянусь її життям, я не фашист, не вбивайте!» Гот зарядив. «Ніхто тебе й не вбиває!» – сказав Кудрявий, задумливо прикусивши губу. «Візьміть із собою! Я не зраджу, клянусь!» «І де ти взявся на нашу голову?» – поскаржився Кудрявий, зиркнувши на мене. «Як? Що тут відповісти? Нам дуже важко без людини, яка б знала латиську мову. Ми, як оті німці, рятувало нас те, що більшість людей – ненавидить фашистів і жде Червону армію. Але скільки ще таких, як лісник Кангар, що живуть ніби між двома жорнами, служать фашистам і бояться розплати. Як маменько Кротов, як одверті місцеві фашисти, руки яких крові своїх же земляків, надіються на втечу у Швецію, чи ще куди у разі приходу Червоної армії. Оці наші Переконані вороги. Кодрявий усе ще вивчав поглядом полоненого і нарешті сказав. Візьмемо. І я за це. Клянусь, не зраджу, повторював він свої. Нас погнали селоміць. Двадцять липня. За десять днів на Цесіс пройшло близько 15 тисяч солдатів. Лінія Маріенбург тріснула, і тепер у німців рубіж. На півночі від нас – Валга, на заході – Цесіс і Сіголда. Звідти до Риги недалеко. Хоча на війні недалеко, нічого не значить. Був Гітлер за сотню метрів од Волги в Сталінграді. Був біля Нарвської застави у Ленінграді, стояв і в Кунцево під самісінькою Москвою. А де його розбійницьке військо зараз? На прохання центру виходимо в рейд. Залишаю на законсервованій базі свій зошит. повертатимося на захід, заберу. Ідемо в район Сесісе. Спостережний пункт Уже й вересень, а прилетіли ми сюди в ніч на перше квітня.